Memori Biografia unei capodopere Ce asta? Am fost atât de ticălos încât am tras în acest pescăruș. Îl pun la picioarele dumitale. Ce-i cu dumneata? În curând, și în același fel, mă voi omorâi și eu. Nu te mai recunosc. Da. După ce și eu am încetat să te mai recunosc, dumneata. Te-ai schimbat față de mine. Ai o privire rece și prezența mea te stingerește. În ultimul timp te-ai făcut supărăcios. Te exprim tot mai obscur, cu fel de fel de simboluri. Uite, sunt sigură că și pescărușul ăsta este un simbol. Dar eu nu te supăra, nu înțeleg. Sunt prea simplă ca să înțeleg. Toate au început din seara în care piesa mea a căzut atât de stupid. PESCĂRUȘUL DE ANTON PAVLOVISC CEHOV SCENARIU RADIOFONIC DE CONSTANTIN PARASCHIVESCU oh, Balansul ăsta e îngrozitor. Cine zice că o să avem o mare liniștită, Constantin, Sergheviș? Președintele Societății de Navigație. Și un epitrop și un viceamiral, Strajnic. Și marinarii? Și marinarii, la fel. Atunci... Ova! Iată de frat, am să picior. Atunci nu e balans, ce se întâmplă cu noi. E părere, mergem, mergem pe apă de -o veșnicie. Nu știe nimeni când s-ar putea să ajungem la capătul acela îndepărtat. La iată! <sus> Mai întâi că nu mergem în veșnicie, mergem de -o oră. Când s-ar putea să ajungem. Peste o veșnicie. Mulțumesc! Nu există roluri mici, există numai actori mici. Și da pe unde, unde, ne recunoscătorul la cena de Vișneșchi? Vreau să mănânc! Ce zboară acolo? Un pescăruș. In joacă marinarii pe bord din când în când, prin dalbatroși, păsări călătorind pe mare, oravia pornită pe valurile amare care îmi Tovarăși de trum cu zborul N-ar putea să teacă peste aia de armonică Îmi face rău E un marinar bătrân care cântă Dacă e bătrân, nu e îndrăgostit <gărăță> Se lase autora câintecul Vișnevschi, bușlaman furată, După care parimă te ascult Astăzi joci rolul lui Hamlet Mâine ești figurant Dar și ca figurant trebuie să fii artist Dacă mai apuci ce la un pescăruș? O pasăre? Cum să-ți spun eu ție? O pasăre care zboară între mare și cer... O, îl văd! Te văd bine! Ce frumos zboară! Că sunteți artiști, am înțeles. Dar ce jucați? Unde jucați? Nu vă supărați să vă întreb. La Moscova, marinarule. Aha, la Moscova. Dar nu văd instrumentele. Nu aveți orchestră, ca toate teatrele serioase. Sau ați uitați să le luați. Nu avem mai observat bine, dumneata. Dar asta nu înseamnă că nu suntem un teatru serios mm. De teatrul academic de artă ai auzit? Nu mm. N-ai auzit Nu am auzit Uite așa a apărut pe lume într-o seară de toamnă Un teatru nou pe pământul Rusiei cu ambiții și proiecte mari 1898 Cum ați spus? O dată istorică Ce țin nchipui dumneata e? Și uite aici pe oamenii lui actorii Lujski, Lilina, Olga Kniper, Simov, Artyom și eu, regizorul Stanislavski. Și Meyerholz Danchenko, aruncați acum între mare și cer. Pe scăruș, pe scăruș. îmi place cuvântul ăsta Pe punte jos ei care sus în azur sunt regi, Acum apar ființe stângace și sfioase. Știi, sunt din Sergeevici. Am impresia că împrumutăm și noi ceva din fascinația lor. Da, Olga recită, și cred că acum nici ea nu-și dă seama ce anume. Pur și simplu, versurile îi vin de la sine, spontan, ca dintr-o nostalgie. Mergem spre el să-i ducem mesajul și triumful nostru. Legăm două capete prin drum nou îndrăzneț. Și când te gândești, când te gândești că piesa aceea cu nume de poem. A căzut cândva atât de stupid. Mergem spre el și ducem cu noi acum gloria noastră și autorului nostru. Dar ce greu, ce întârjire și ce credință a trebuit să punem în joc ca să existe toate astea. Pescărușul. De? Cine și-ar fi închipuit că o pasăre atât de fantastică și elegantă Va bate într-adevăr din aripi La începutul drumului nostru O doream, o așteptam cu nostalgie, cu nerăbdare Dar cine ar fi crezut Că va veni atât de mândră Și zveltă și fermecătoare Era nici Anton Pavlovici însuși Poate că ea s-a născut În biroul mare și luminos Al lui Iujin Celebrul actor de la Teatrul Imperial Când amândoi am început să discute Despre noverele mele Poate Ne trebuie expresie, efect, ceva, cum să spun Anton Pavlovici, ceva care să facă să-ți zbârnie nervii, să-ți răscolească măruntaiele. Ne trebuie firesc, Iugin. Adică ce? Vorbire obișnuită de stradă, ton potolit, indiferent? Hmm. Nu cu ton indiferent am luat eu distincția Academiei franceze pentru Carl și lui Blas. Nu cu vorbire de stradă. Pentru ce am luat eu distincția, Vladimir Ivanovici? Pentru talent. Adică artă, domnule Dancenco, vocea mea tunătoare și cu modulații de orchestră, gestul larg, sculptural, neașteptat, mișcarea desenată cu culori tari, strălucitoare. Versul cadențat în ecouri prelungi de orgă, de alamă, aprind în vatră focul, dau drum la obloane. Ridic iar în picioare străvechile coloane, Smulg buruiana care pe -a locuri a crescut Și viața e o cântare mă simt ca renăscut. Da, are strălucire Vezi? Vezi? și rezonanță. Recunoști? O strălucire și o rezonanță atât de mare Mulțumesc, mulțumesc. Că nu mai simți viața. Cum, cum? <laughs> Anton Pavlovici Ce? vrea să spună că arta ta, dragă prințe, ca și a tuturor romanticilor pe care îi prețuiești E atât de impetoasă încât se arată numai pe ea însăși și nimic altceva Asta vrea să spună Anton Pablo Eu așa cred Poate că și dumneata recunoaște că și dumneata vechi și încăpățânat coleg de școală ce mi -a. He, Nu te aprind Mă rog, mă rog Arta mea e atât de impetoasă că nu se mai vede viața Am înțeles și arta dumnealui, pe care îl stimez foarte mult E așa de plină de viață, că nu se mai vede arta E un reproș? Evident Ba nu, e un compliment Cel mai sincer compliment pe care mi l-a putut face cineva Eu țin să precizez că am vorbit serios, Anton Pavlovici Chiar dacă dumneata ești mai cu seama umorist Și te plimbi acum liniștit pe meridianele biroului meu Și eu am vorbit serios Și țin să vorbesc în continuare pentru că pentru că țin foarte mult la dumneata și la arta pe care o reprezinți și, dacă îmi dai voie, nu mi-e indiferentă fața pe care ea o arată lumii. Noroc, noroc. Vladimir Ivanovici, o să ne ierte că ne-am îndepărtat puțin de novelele sale. Puțin, e puțin spus. <laughs> Suntem departe. Nu-i nimic, nu-i nimic. De ce? E foarte interesant ce discutați și foarte însemnat, după părerea mea. Uite, să ne întrebăm, dacă vreți... Ce se întâlnește de cele mai multe ori în romane, nuvele, etc.? Care romane? Un conte, o contesă cu urme de îndepărtată frumusețe, un baron vecin de moșie, un scritor liberal, un nobil scăpătat, un muzician străin, slugi îndobitocite, de dace și guvernante toante, un administrator de moșie neamț, un escoar și o moștenire în America. Chipuri urite, dar simpatice și atrăgătoare. Un erou gata să-și arate la prima ocazie puterea pumnilor și care o scapă de la moarte pe eroină, al cărei cal a luat-o razna. În altul cerului, depărtarea nesfârșită de necuprins, într-un cuvânt natura. Un bogat, liberal sau conservator după împrejurări. Pentru eroul principal, moartea unchiului este mai de folos decât sfaturile lui. Se prepată și... și cu asta? Un doctor cu fața îngrijorată, care te lasă să nădăjduiești că e vorba de o criză. Adesea doctorul poartă baston cu măciulie și echel. Și unde-i doctor? acolo e și romatism, căpătat din muncă cinstită. Migrene, encefalită și, bineînțeles, îngrijirile date unui rănit înduiel și sfatul nelipsit, de a merge la o stațiune de apă minerale Un slujitor care slujește de mult în familie și e gata să facă orice pentru stăpânii săi de acum Chiar să se arunce în foc Deosebit de spiritual mm, da. Un câine care doar că nu vorbește Un papagal și o privietoare o întâmplătoare tragere cu urechea la ușă Care prilejuiește descoperiri senzaționale O armată nenumărată de interjecții Și o seamă de încercări de a folosi La locul lui un termen tehnic Aluzii mărunte la împrejurări considerabile Foarte des lipsa lipsă unui sfârșit Cele șapte păcate capitale la început Și o nuntă la sfârșit Și? Sfârșit a, tabloul e real, dar orice am spune că asta e fizionomia prozei noastre actuale. Oh, nerecunoștință asemenilor. Și Tolstoi? Tolstoi e un titan. Nu pot să-l compar cu nimic. Uite, chiar acum îl citesc pe Turgenev. E o desfătare, deși Turgenev e cu mult mai prejos decât Tolstoi. După mine, Tolstoi nu o să niciodată. Limba lui se va învechi. Dar el va rămâne veșnic tânăr Forța extraordinară a expresiei, doctore Vraja cuvântului insinuant Nu, aici cred că exagerez, Nițel, Iujin Sumbatov Și forța expresiei, și vraja cuvântului Dar în primul rând, adevăr de viață Sinceritate psihologică Nu ne-ar strica să încercăm și noi în teatru Marile succese vin din marea forță a talentului, domnii mei Și ce talentul? Arta de a crea un efect, un înveliș educator al sentimentelor. Te interesează pe dumneavoastră ce gândesc eu când spun a fi sau a nu fi? Te interesează ce simt? Totul e să te tulbur, să-ți creezi o stare de exaltare pe care nu ți-o poate da existența dumitare de fiecare zi. Totul e să-ți împlânt în suflet, un din pe strană. Dar pe mine mă interesează ce simți și ce gândești pe scenă. Nu interesează pe nimeni. Ascută ce spun eu. Ma nu vreau să știu. Condiția intelectualului, adevărat, e nelimitata curiozitate, cercetare, aprofundare. Să spune prietenul nostru, care e condiția intelectualului în zilele noastre, ce simte, ce-l interesează. Spune, spune. Parcă te-am mai auzit pe undeva pe orând. Ne abatem. Nu ne abatem. Intelectualul. Hm. Ciudată ființă, mai și intelectualul nostru. E ca un ciur. Nu reține nimic. Câte tânăr, spiritul lui se îndoapă nesățios cu tot ce găsește. Iar după 30 de ani, abia dacă mai păstrează câteva ciurucuri prăfuite. Ca să trăiești bine, omenește, trebuie, nu așa, să muncești. Să muncești cu râvne, cu nădejde. Or la noi, lumea nu pricepe asta. Un arhitect, după ce construiește două, trei case cum se cade, se apucă să joace cărți și toată viața nu face decât asta sau își pierde timpul prin culisele teatrului. Un doctor, dacă are clientelă, nu mai urmărește descoperirile științei și nu mai citește nimic în afară de noutățile terapiei. Hey, hey, vezi, vezi că doar e domeniu... Iar la 40 de ani ferm convins că toate bolile provin din răceală. N-am întâlnit niciun funcționar care să înțeleagă măcar cât de cât rostul muncii sale. De obicei, stă în capitală sau într-o reședință de gubernie și ticluiește circulare pe care le trimite la Smiev sau Smorgon spre executare. Dar cui vor îngrădi aceste hârtii libertatea de acțiune la Smiev sau Smorgon? Iată un lucru la care funcționarul respectiv se gândește tot atât de puțin ca și un ateu la chinurile iadului. Un actor care a interpretat mulțumitor două, trei roluri. Nu-și mai dă o seneală să-și învețe rolurile. Și-și închipuie că e destul să arboreze un joben ca să fie un geniu. Există cazuri, e adevărat. Da, da. La noi sunt destui oameni leneși care beau și mănâncă enorm. Dorm toate ziua cu multă voluptate și sforă în somn. Se însoară ca să aibă o casă ordonată și-și iau amante pentru... Prestigiu în societate O psihologie de câine Dacă îi bate cineva schiaună în cer și se ascund în cușca lor Iar dacă îi mângâie Se culcă pe spate cu labele în sus și dau din codiță E reală descrierea maestrului povestirilor adevărate sau nu, Nemilovici Dancenco? E trist reală Atunci, pentru ce să am pretins gânduri și simțire pe scenă? Pentru cine? Știu eu Întrebarea ta taie apele de sparte două categorii Totuși, poate pentru a schimba ceva în această descriere Dumneata, ai schimbat ceva, Anton Pavlovici? Nu-i vorba de mine, e vorba de noi toți, înțelegi? Scritorii pe care îi numim nemuritori sau măcar simplu, buni Au o caracteristică comună și foarte importantă Ei merg pe un drum și te cheamă și pe tine într-acolo și tu simți, nu cu capul, ci cu toată ființa ta ca un scop. Exact ca umbra tatălui lui Hamlet, care nu-i apărea și nu-i tulbura mintea fără să aibă un rost. Unii, și asta depinde de posibilitățile lor, au scopuri apropiate. Sfințarea obăgii, eliberarea patriei, politica, frumusețea sau... sau pur și simplu vodka. Cum e la Denis Davidov. Alții au scopuri mai îndepărtate, fericire, omenire, etc. Cei mai buni dintre ei sunt realiști și descriu viața așa cum este. Însă, datorită faptului că fiecare rând al lor e împregnat de conștiința acestui scop, pe lângă viața așa cum este, o simți și pe cea care ar trebui să fie. Și lucrul acesta te cucerește. Vezi? Vezi? Dar noi? Noi. Noi descrim viața așa cum este... Dar mai departe, nimic. Descrieți viața, treaba voastră, dar dați-mi mie, artist al poporului rus, prilej să vă înalți pe culmile revelației, replici să cutremur, acțiuni să mișc un lanț de munți, dați-mi metafore, să smulg hohote, coturni în subiect și predicat, și mă înclin nu, nu, nu, e nevoie de coturi. Ba da, ba da, dați-mi înălțime Teatrul contemporan e numai rutină și prejudecată. Când se ridică cortina și în lumina rampei, în încăperile cu trei pereți, aceste mari talente, preoții artei sfinte ne arată cum mănâncă oamenii, cum beau, cum iubesc, cum umblă, cum sunt îmbrăcați. Când din scene și fraze vulgare se căznesc să scoată o morală, o beată morală folositoare în viața de toate zilele, când în mii de variațiuni îmi servesc mereu același lucru și numai același lucru, îmi vine să fug. Și fug așa cum a fugit pasant din fața turnului Eiffel, care strivea creierul cu absurditatea lui. Dați-mi eco! Nu se poate trăi fără teatru. Trebuie căutate forme noi. Și dacă aceste forme noi nu sunt... Mai bine să nu mai fie nimic Trebuie căutate forme noi, sigur că da Poate un nou teatru Căutați, treaba voastră Dacă ai încerca Anton Pavlovici? Încearcă, încearcă, dacă crezi în idee Dacă ai deschide din nou aripile în dramaturgie Dacă te-ai înălțat liber, elegant Talbastrul, fără vreme, al cerului Dacă ai sășni. Eu, eu, eu, da. E o Nu te Nu Numai la Moscova am mai băteai în perete noaptea, Anton Pavlovici. Cât e ceasul? Dar n-are nicio importanță. Hai, citește. Păi, stai că n-am scris. Păi, atunci de ce mi -ai... De ce ți-am bătut în perete? Da. Pă, uite, uite de ce draga și bună mea surioară. Cum să nu-ți bada că trebuie să-ți comunic un lucru foarte important. Te-a chemat un pacient? Nu, nu, nu, ascultă. M-am întâlnit astăzi cu prietena ta, fata aceea, vitrega bogătanilor de vis a -vis. Uh -huh. Și mi-a venit o idee. Antoșa? O idee, mașa. Stai să spun. M am întâlnit, va să zică. Am început să vorbim, am râs și deodată, ne tamnesam, a început să plângă. Înțelegi? Să plângă de adevăratele. Și să-și umple obrăjorii trandafirii cu șuvaele acelea care îi zvoresc din ochi. Uh -huh. E cum așa? De unde până unde suspine și șuvoaie la ființa aceea drăgălașă și pură ca un poem. De ce sughițuri? Eh, mă oh, uhăituiesc mereu părinții ei vitregi, se Asta poate, e... se poate. Dar știi ce am auzit eu? Hm? Am auzit din gurița ei îndurerată cuvântul celebritate. Celebritate. Da, poftim motiv de sfârșiere la o fată de 19 ani. <laughs> și pentru celebritate mai trezitul trezit tu la 12 noaptea ei... sau cât o mai fi acum? Îți dragă? Pentru idee, mașa Pentru un sâmbure de dialog N-am scris, dar pot să spun Stai, stai, ascultă E foarte important să spun La urma urmei, prietena ta, nu? Oh, fantoșa ah. deci, uite, suntem la o moșie Ca noastră, aici la Merihou Și într-o zi se întâlnesc în grădină O fată de 19 ani și un scritor celebru Tu? Ai, nu râde de mine, surioară <laughs> Știi bine că nu sunt un scritor celebru sunt un scritor publicat și destul de criticat Așa că nu poate fi vorba de mine Firește, ceva, ceva s-ar putea să intre în discuție Dar mm, nu asta mm, e important mm, mm, Vă să zic că suntem la Moșie O alee largă pornește spre fundul parcului către malul unui lac Vreau neapărat un lac în peisajul meu Pentru că... Da, da, da. Nu, nu, ai să înțeleg și singură Nu spun Câteva personaje, o aptriță, fraze banale despre viața de la țară și, la un moment dat, se întâlnesc pe alee Scriitorul și fata pe care aș putea o numi Nina Da, Nina Zareșnaia Da, e, e bine Bună ziua, Boris Alekseevici. Bună ziua Pe neașteptate lucrurile s-au încurcat atât de mult Încât mi se pare că vom pleca chiar astăzi oh. S-ar putea să nu ne mai vedem niciodată Îmi pare rău Mi se întâmplă atât de rar să întâlnesc fete tinere Tinere și fermecătoare. Am și uitat, și e greu să-mi mai închipui cum se simte cineva la 18-19 ani. De aceea, în povestirile și novelele mele, fetele sunt de obicei false. Aș vrea să fiu măcar o singură oră în locul dumitale. Să știu cum gândești și să aflu ce fel de ființă ești. Eu aș vrea să fiu în locul dumitale. De ce? Ca să știu ce simte un scritor talentat și celebru. Cum se simte celebritatea? Ce simți când știi că ești celebru? Ce simți? Cred că nimic. La asta nu m-am gândit niciodată. Una din două. Sau dumneata exagerez celebritatea mea sau celebritatea nu se simte deloc. Dar când citești despre dumneata în gazete? Când te laudă, e plăcut. Iar când te înjură, vreo două zile nu mai ești în apele tale. Ce lume minunată. Dacă ești știi cât te invidiez. Ursitele oamenilor sunt atât de deosebite. Unii abia târăsc după ei o existență plictisitoare și neînsemnată, semănând cu toți între ei. Toți fericiți. Altora. Dumitale, de pildă. Și ești unul la un milion. Le dați să aibă o viață interesantă, luminoasă, plină de conținut. Ești fericit. Eu? Cum să spun... Dumneata vorbește de celebritate, de fericire, de o viață luminoasă Am. și interesantă Dar pentru mine, iartă-mă, toate cuvintele astea frumoase sunt ca o dulceață Din care eu nu gust niciodată Ești foarte tânără și foarte bună Viața dumnei e atât de frumoasă Ce vezi în ea, atât de frumos? Uite, acum trebuie să mă duc să scriu Iartă-mă nu am timp. <laughs> Dumneata, ai pus, cum se spune, degetul pe rană și eu mă simt tulburat și aproape puțin supărat. Dar, fie. Hai să vorbim. Să vorbim despre minunata și luminoasa mea viață. De unde să începem? De multe ori ești stăpânit de idei stăruitoare. Ziua și noaptea nu te gândești decât la lună, de pildă. Am și eu o luna mea. Zi și noapte duc povara unui gând ce nu mă părăsește. Trebuie să scriu, trebuie să scriu, trebuie. N-am isprăvit bine o povestire când nu știu de ce trebuie să scriu o a doua, apoi o a treia, după a treia, o a patra. Așa scriu și eu cum aș merge cu cai de poștă fără întrerupere și nu pot altfel. Și acum te întreb, ce e luminos și minunat în toate astea? Ce viață barbară! Iartă-mă, da, refuz să te înțeleg.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 mi-aș da toată viața mulțimii știind că fericirea ei e să o până la mine Și mulțimea m-ar purta pe un car de triumf. Pe un car de triumf, Dar ce sunt? Agamemnon? Pentru fericirea de a fi o scritoare sau artistă Aș îndura ura, aș mânca numai pâine neagră Aș răbda chinul de a fi nemulțumită de mine, de a-mi recunoaște greșelile Dar pentru toate acestea aș cere în schimb gloria Gloria adevărată, răsunătoare Doamne, am amețit. Oh. Boris Alexievich! Mm, mă cheamă. Desigur ca să-mi fac geamantanele. Și tare n-aș să plec. Ce frumos e aici. Minunat. Vezi casa și grădina de pe celălalt mal? Da. Fac parte din moșia răposatei mele mame. Acolo m-am născut. Toată viața mi-am petrecut-o lângă lacul ăsta. Îi știu și cel mai mic ostrov. E frumos aici la voi. ce asta? Un pescăruș. L-a împușcat Constantin Gavrilici. Frumoasă, pasăre. Zău că nu-mi vine să plec. Încearcă și-o convinge pe Irina Nicolaevna să mai rămână. Ce scrii? Nimic important. notez ceva. Mi-a trecut prin gând un subiect. Un subiect pentru o scurtă povestire.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 Dar vine din întâmplare un om. Mă uit la copilul acela care a întrebat-o pe doica lui de pescăruși, și îmi spun că nu e suflet pe pământ, fraged sau dur, luminos sau mohorut, care să nu trească la zvâcnetul acestui zbor măistus. Eu pierd! Mergem de la începutul lumii Mergem la Ialta ah. De acord, ah. ne așteaptă el dragul și fermecătorul nostru prieten, Antoșa Ma. Dar eu, dar eu n-am să ajung Mor, asta e vișniește Nu, așa, nu o să mori Pentru ce să mori? Ia uite-te pe și marea, stâncile Cerul atât de sus și de îngândurat Valuri grozave nu vezi în fiecare zi. Orice abatere de la viața artistică a teatrului este o crimă. La început n-am înțeles. Mi se părea ciudat, mă plictisisem. Care-i subiectul? Dar vine din întâmplare un om. E, și? Așa se construiește o piesă de teatru, ziceam eu. Adevărul e că piesele lui Cehov n-au în primul rând subiect. Subiectul principal e în altceva. Într-o relație interioară, ascunsă, Plutește în atmosferă, nu în intrigă. Mai spune Olga, Vreau să mai aud odată versurile acelea născute Între mare și cer. Pe punte jos, Ei care e sus în azur sunt treci acum apar ființe stângace și sfioase. Și aripile lor albe și mari le lasă blege, ca niște vâsle grele, satârne, agioase. Cât de greoi se mișcă drumețul cu aripe, frumos cândva, acum ce slutie și plăpând. Unul lovește pliscul cu gâtul unei pipe, și altul, fără milă, îl strâmbă șchiopătând. Poetul ia semeni cu prințul vastei zări ce -și râde de săgeată și prin furtuni aleargă. Jos pe pământ și printre bagiocuri și ocări, Aribile imense îl împiedică să meargă. Poetul. Pescărușul depus la picioarele iubitei un simbol. Învățătorul care își sâcâie soția cu tânguirea lui prozaică Să mergem acasă, ne așteaptă copilul Realism pur Înfruntarea dintre Arcadina și Trepliov Dintre mamă și fiu adică Poate aduce cu înfruntarea dintre Hamlet și mama sa Naturalism. Prin forțarea replicilor și a stărilor succesive În final, ploaia, jocul de cărți Un val strist de Chopin care se aude la pian O împușcătură Iată impresionism. Găsește în piesă tot atâtea fațete și moduri de a reproduce viața Câte are viața în complexitatea ei Pentru că e viață ridicată la un realism poetic Poetul... Anton Pavlovici? Spune, Olga Pentru că e viață, mi-a plăcut și mie de la prima lectură După discuția aceea cu Sumbat-o Vezi, Constantin Sergeevici Dacă ne-am fi născut în istoria teatrelor cu un an mai devreme Poate că n-ar fi avut loc căderea aceea formidabilă de la Teatrul Alexandrinski, Lovitura aceea de la 17 noiembrie 1897, împușcătura aceea sfârșitoare în zborul unui pescăruș. dor de, de un ceaslov sau de un bas spus de o bunică Scriu literatură cică Doar un Minsk, un Cehov, Baranțevici, Ori E, auzi, dumneata, rezonanțe de titluri da. Chirurgia, cameleonul Grasul și slabul Blaștina, la baia de aburi Eu am citit undeva o bucată numită: Dacă ar putea dormi. Da, volodia cel mare și volodia cel mic e Asta cu volodia nu e chiar de lepădat, e un mic roman. Roman? Atunci, pentru cine s-au stabilit niște legi ale literaturii pe lumea asta? O, o clipă, o clipă. Bună seara, Osipo-Sipović. Plecăciune, bună seara. doamnă. Oh, pare bine că te văd. Ce face respectabilă noastră critică literară. Se jertfeste. Dați-mi voie să vă prezint niște prieteni. Peodor Ivanovici Prohorov, scritor. Încântat. Vasilia Fanasievici Glubov, pictor, grafician și caricaturist. Mulțumesc. V-a mai văzut, v-a recomandat cineva ca să-mi faceți portretul. Și nu ne-am înțeles din preț. Oh, nu, nu, e de bună seama o confuzie. Doamne, eu nu fac portrete, fac caricatură. Aha, mă rog, mă. Da, mă iertați când întreb stimate Fiodor uh, uh, Ivanovici. Prohorov. Aha, Prohorov, da. Prohorov, da. Uh, -na sunteți sunteți autorul? Care e autor? Păi, autorul piesii care se joacă astăzi seara asta cu, cu pasărea, cum îi spune? Oh, nu, <gătă -i> nu, nu, nu, nu, Osipo autorul e altul, un medic de la țară Eu nu, sunt scriitor, domnule, <gătă -i> nu știu dacă trebuie să vă mai explic A, Mă rog, mă rog, mă, am crezut, așa, nu vă supărați, dar cum vine adică povestea asta cu medic de țară? Se desfată și medicii cu muzele artei Și nu-și mai văd de pacienților mușici Păi eu îi știam oameni serioși Unii se desfată uneori O să râdem prin urmare cu hohote de fel felcerițe și rândani Dar de ce să râdem? Păi nu e o comedie Nu da? se dă spectacolul în beneficiul actriței Levkeva Și cine-i Levcheva? O comediană, e adevărat Și se prea poate să ne tăvălim timp de râs cum a spus cu perspicacitate doamna, dar nu neapărat de comedie, ci mai degrabă de vulgaritatea ele. O cunoaște? Ana, o-l cunosc pe autor. Și nu da. înțeleg de ce s-au grăbit domnii și domnișoarele acestui teatru să-i mai joace o piesă când experiența de până acum ne-a dovedit tuturor că nu avem de-a face cu un dramatur. Nici măcar cu un prozator autentic Da. Tocmai enumeram unele titluri. Ii s-a mai jucat ceva? Bineînțeles. Dacă nu mă înșel cu 10 ani, în urmă o înseilare la teatrul mic cu extrase din Shakespeare, cântecul lebedei, o prostie. Mm -hmm, da, da, da. Un an mai târziu la noi la Petersburg, un fel de piesă care se chema Ivanov, <laughs> vine să râd și acum când mă gândesc că această așa zisă piesă a scris-o la rugămintea unor actori de la Moscova care l-au asigurat că o să se realizeze o lucrare de valoare pentru că se pricepe să impresioneze. <laughs> Dar cine a pretins? Așa ceva Actorii lui Corș, poate Corș da, în persoane spântă da, Nici dramă, nici comedie Nici erou, nici caracter Ameste, confuz de scene și situații O aglomerare de motive Fără miez, nici Nici acțiune, niciun conflict În general o plictiseală de moarte Cu un personaj el însuși Plictisit și fără rost Literar, deci onulitate Atunci de ce s-a mai jucat? Nu înțeleg Peste încă un an un vodevil Ce vodevil s-a jucat atunci caricaturistule, ți-amintești? Da, da, da, da, ursul A, da se zice că a avut succes. S -s -s -s -s. Căror motive îi se datorează faptul să nu ne mai întrebăm? Vreți să știți ce a mai scris și ce i s-a mai jucat acestui esculap pe scenele Rusiei până în zilele noastre? Nu? Cererea în căsătorie, farsă, tragedia în fără voie, Vodevil, nunta, Vodevil, jubileul, Vodevil, cu ursul de dinainte și cu celelalte două, câte te fac caricaturistule? E, nu, e, e, e, e, e, se? Șapte. Câte drame am întrebat? Câte succese? Păi, nu știu. A, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe. Păi, succese. Se poate să fi fost pe scenile acestea răspândite ale țării, dar se cade să ne întrebăm ce fel de succese. Da. Cu ce? Da? <laughs> Ți-ai fi putut închipui, Feodor Ivanovici, că un mare confrate de-al dumitale a fost în stare să spună despre unul din... Fleacurile astea, cererea în căsătorie, mi se pare. Comicul situațiilor este bine susținut. Nu găsești în ea neprevăzutul absurd al francezilor. Tolstoi. După cât te înțeleg, avem de a face cu un adevărat bufon în materie da. Un intrus, un impostor trecut pe sub arcada literelor pentru că a fost împins de alții da. O mărime umflată de incompetență O caricatură <laughs> Mi explic atunci prezența dumneavoastră aici, stimate domn Și faptul că nu mai lucrați portrete <laughs> Un lucru e limpede Vom râde în seara asta e, Și pe afiș scria clar comedie <laughs> Ai citit-o afișului, da, am citit? de ce să nu citiți? Ia, ia, ia, uitați-vă în stânga bărbatul acela cu ochelar care trece acum. Da, da, văd cine e. Autorul, medicul de care v-am vorbit, Anton Pavlovich Chekhov. Așa că nu e bătrân, nu e vătrân deloc și are un zâmbet pe față. Unde este? Unde? e Cine femeia pe care o ține de braț, Sora lui. Am auzit eu la teatru de dimineață că se pregătea să se ducă la gară să-și întâlnească sora. E chiar simpatic doctorul ăsta. Un intelectual cu aer de flăcău de la țară Da, da e și Carpov el Regizorul teatru Mai bine se făcea epitrop Decât să ajungă să pună în scenă piese ale domnului Ceho Poate că e bună Ieri după repetiția generală se vorbea de contramandarea spectacolului e, Atunci nu e bună Nu are cum să fie bună O piesă scrisă în ciuda și în afara legilor literare Sanctuarul sa. Iată mă că te întrerup cu sanctuarul, dragă criticule Dar are o a un farme care nu poate ascunde lucruri false, da. convenționale Dar de unde știți? Abia l-ai văzut, a trecut o silueta prin foaie a Trecut și... o lume Intrăm, intrăm, o să înceapă comedia. <laughs> a, să intrăm, doamnelor și domnilor Cum zici că se cheamă sacrilegiul? În seara asta, pescărușul Olga Knipper. Oh, Bună ziua, maestre. ce ascuns sub braț, nu cumva o cărticică. Da. Volumașul cu coperți galbene pe care îl cunoști foarte bine. Mm. Și? Te-ai mai gândit? Da. E atât de fină, de gingașă și plină de miresme. Că parcă te temi. Te temi să te apropii de ea. Să întruchipezi personajele pe scenă. Ia își semna scrisorile Pescarușul. A trecut un înger. Cum? <laughs> e o replică în actul I de o frumusețe stranie și, aparent, fără nicio noimă. Spectacolul lui Trepleov s-a întrerupt. Toți sunt nedumeriți, stinger. E o atmosferă ciudată și nimic nu se încheagă. Parcă de adevăratele între personaje. Arca din ară de strident. Shambraev, bătrânul, povestește o întâmplare stupidă, se face pauză și, deodată, doctorul acela, senin și indiferent, spune o frază. A trecut un înger. La cine se referă? Cine-i dă importanță? Parcă a spus-o întreagă, așa, ca lua de vânt. Dar cât adevăr și câtă frumusețe în aceste patru cuvinte Omul acesta vede vibrația, sclipirea de tonuri și semitonuri Care plutește în aer între replici nemărturisită Își semna scrisorile pe scărușul mm -hmm. La început nu prea l-am înțeles Mi se părea monoton și rece Apoi l-am recitit și recitit și m-am minunat și am înțeles de ce dumneata l-a îndrăgit atât. Hm. Și acum, de câte ori citesc o scenă, o frază, un monolog, mă, mă minunesc și mai mult. Descopăr de fiecare dată frumuseți adânci noi pe care nu le pănuiam înainte. Descopăr sensuri ce-ar fi un pescăruș. Un destin Și ce destin Dar pentru că veni vorba unde mai fi acum Zarecină și ce o mai fi făcând? Da, cred că e sănătoasă. Mi s-a spus că ar fi dus o viață ciudată să fie adevărat. E o poveste lungă, doctore. Hai, spune pe scurt. Da. A fugit de acasă și a trăit cu Trigorin. Știi? Asta știu. A avut și un copil care a murit? După cum era de așteptat, Trigorin a lăsat-o și s-a întors la legăturile lui de mai înainte? De altfel, el nu a rupt niciodată vechile lui legături Dar fără caracter, cum îl știi, s-a învârtit și acolo După cât am înțeles din cele câte am aflat Viața personală a Ninei n-a reușit deloc Dar cu teatrul? se pare că a nimerit și mai rău A deputat undeva lângă Moscova la un teatru de vară Apoi a plecat în provincie Pe vremea nu pierdeam din ochi Și unde era aia, eram și eu Încerca numai roluri mari Dar jocul ei o și fără gust Cu țipete și gesturi exagerate Nu ajuta Erau și unele momente când striga Cu talent Când murea cu talent Dar erau numai momente Vă să zic o brumă de talent totare Greu, greu de dislușit Fără îndoială că trebuie să aibă Eu am văzut-o jucând, dar Ea nu a vrut să mă vadă Servitorii de la hotel Nu mă lăsau să intru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 În rusal ca Amoraru, spune despre ea e un corp. Ia, în scrisorile ei, repeta neîncetat despre ea că e un pescăruș. Își semna scrisorile pescărușul. Simți că te îndrăgostești de acest autor, de acest suflet mare și minunat, în care a încăput atâta nostalgie. Și dragoste Nu știu, simți că viața e mai bună E mai frumoasă Că merită să o trăiești Dacă l-ai vedea, cine știe s-ar putea să o simți cu adevărat Dar o simți cu adevărat? Vladimir Ivanovici Nu exagerez <fie> Mi-e tare frică de propunerea dumitale Un teatru nou Piesă care nu e ca atâtea altele Eu abia am absolvit școala dramatică Sunt, sunt încântată și, și mi-e frică în același timp O să, o să reușim? La Petersburg, pescărușul șafrând aripile aribile nu știu După două săptămâni, Anton Pavlovici i-a scris unui prieten Piesa mea a făcut multă vâlvă în sensul că unii susțin că e stupidă și mă înjură de se înfierbând tăcerul Iar alții că e o piesă admirabilă Nu mai înțeleg nimic Eu însă am zburat din Petersburg ca o bombă Iar acum primesc nenumărate scrisori, ba chiar și telegrame Sala e totdeauna arhiplină E adevărat că i-au făcut caricaturi? Că s-au publicat panflete și foi letoane satirice împotriva lui? E adevărat și uite și o scrisoare pe care mi-a adresat-o mie puțin după aceea um, Iubite Vladimir Ivanovici, pe cum vezi, nici eu nu răspund imediat la scrisori Mașa stă tot acolo unde stătea și anul trecut Mașa e sora lui, uh -huh. profesoară la un liceu din uh -huh. Moscova E adevărat, la prima reprezentatie de la Petersburg, pescărușul meu a suferit o cădere formidabilă Teatrul clocotea de furie, aerul se încinsese de ură Și eu, potrivit legilor fizicii, am zburat din Petersburg ca o bombă Și apoi mai departe Vinovați de toate acestea sunteți voi, tu și Sumbatov Pentru că voi m-ați îndemnat să scriu piesa Asta e adevărat și nu-mi pare rău Aici s-a născut un teatru nou, în cărticica pe care o ți sub braț Bate din arii pe o pasăre măiastră Liberă de prejudecăți, de convenții O sfidare a teatralismului care copleșește scenele noastre Ca să o înțelegi și ca să zbor cu ea Trebuie să privești altfel Să te folosești de mijloace noi da. Și o să fim în stare să ne folosim noi O mână de entuziaști fără experiență de, de aceste mijloace? Vă asigur că da Îmi iau toată răspunderea de altfel, eu și Constantin Sergeevici Stanislavski Am obținut în înconvințarea să formăm acest teatru Să instaurăm un nou capitol de interpretare în viața artistică a Rusiei Adevărul vieții, realismul, trăirea sinceră și profundă a sentimentelor umane Brate Am scris lui Anton Pavlovici Sunt gata să garantez că drama ascunsă în fiecare personaj Cu o regie bună, lipsită de banalitate și foarte conștiincioasă. Va captiva publicul Poate că piesa nu va strâni ropote de aplauze Dar o realizare adevărată a ei Cu talente tinere, fără rutină Va constitui un triumf al artei Îmi iau răspunderea acestui lucru Nu așteptăm decât permisiunea ta Vladimir Ivanovici, avem permisiune? Nu, nu, nu avem permisiune Cehov e bolnav și foarte deprimat Doctorii nu-i dau voie să părăsească ialta. Mm. N-ar putea suporta o a doua lovitură. Mm. Deși mi-e frică, o a doua lovitură este exclusă. Am să-i scriu încă o dată, am să insist. Sunt alături de dumneavoastră, Vladimir Ivanovici. Cere acestui om fermecător în zborului. Pentru noi, pentru el, pentru... Destinere de teatrului nostru contemporan Și își semna scrisorile Pescărușul Vladimir Ivalovici Pescărușul, Olga O pasăre elegantă Și liberă Cu aribile deschise între mare Și cer Ce priveliște minunată ai de aici Anton Pavlovici Nu știam că la dumneata la Ialta Natura e ca un tablou de levitan. 17 decembrie 1898. 17 decembrie a fost ieri. Azi e 18. Pescărușul a căzut la Petersburg tot într-o zi de 17 noiembrie. La teatrul de artă nu cade, îți spun eu. Cunosc principiile noitoare ale acestui teatru și am de gând să le scriu și eu o piesă, cu vagabunzi și oameni de clasați. Principiile, da. Dar forța, inteligența și firescul interpretării. Scrie, scrie dragă Alexei Maximovici. În ceea ce mă privești, să mă declar învins. Nu vezi? niciun telefon, nici telegramă. Uite. De pe Serms s-a desprins un pescăruș. Și se înalță. Nu de mult am fost la Tolstoi, la Gasprea. L-am găsit în pat, în covareșcență. Dar a vorbit destul de mult, între altele și despre mine. Când m-am ridicat să mi-au rămas bun, mi-a reținut mâna și mi-a spus, sărută-mă. Și după ce l-am sărutat, s-a plecat repede la urechea mea și a zis cu vorba lui energică, pripită de bătrân. Cu toate astea, nu pot să sufăr piesele dumneitale. Shakespeare a scris prost, iar dumneata a scris și mai prost. <laughs> Știi? Am văzut un spectacol la acestui teatru Prima piesă din repertori, mi se pare Așa Țarul Feodor Ivanovici uh -huh. El, interpretul țarului, nu era prea reușit Dar e acolo o actriță excepțională <fie> Olga Kniper. Aș vrea să exprim ceva din dârzenie acestui albatros în piesele mele Lupta Semnul unei lumi noi Da, da Pescărușul meu a căzut dar n-a fost înfrânt. El și-a găsit chemarea, înțelegi? În credință, în puterea de a îndura. Aș vrea să exprim revolta. Scrie, scrie, scrie Alexei Maximovici. De ce îmi spui că ai sărutat pământul pe care am călcat? Mai bine m-ai fi omorât. Sunt atât de obosită Dacă aș putea să mă odihnesc Mă odihnesc Sunt un pescăruș mm. Nu, nu e asta Eu sunt actriță Da Și <laughs> el e aici Da, da, da Nu face nimic, da el nu credea în teatru Râdea de visurile mele Și încetul cu încetul N-am mai crezut nici eu și mi-am pierdut curajul Și apoi Zbuciumul, dragostea, gelozia Neîncetata frică Pentru copilul meu M-au copleșit meschinăriile Nimicurile, jucam fără viață Nu știam ce să fac cu mâinile Și cum să stau pe scenă Nu eram stăpână pe vocea mea Nu, nu pot înțelege starea asta să simți că joci îngrozitor de prost Eu sunt un pescăruș Nu, nu e asta Ți-aduce aminte că ai împușcat odată un pescăruș? Un om a venit din întâmplare și neavând ce face l-a nimicit Uite un subiect pentru o scurtă povestire Nu e asta despre ce vorbeam da, despre teatru Acum nu mai sunt ca atunci Sunt o actriță adevărată, joc cu plăcere, cu entuziasm Și ce n-am și simt că sunt frumoasă Și acum de când sunt aici am mers mult pe jos Și tot umblând m-am gândit și am simțit Cum cu fiecare zi ce trece Cresc puterile sufletului meu Acum știu, înțeleg Costea Că în ceea ce facem noi, orică am jucat pe scenă, orică am scrie, or... principalul nu e gloria, nu e strălucirea, nu e ceea ce visam eu, ci puterea noastră de a îndura, să știi să-ți porți crucea și să păstrezi credința. Eu cred și sufăr mai puțin. Și atunci când mă gândesc la chemarea mea, nu mă mai tem de viață. Telegrama. Telegrama, Anton Pavlovici. Să-ți o citesc. Am jucat pe scărușul. Succesul e colosal. Din primul act, piesa a cucerit publicul. A mers din triumf în triumf. Chemără la rampă cu nemiluita. După al treilea act, când am anunțat publicului că autorul nu se află în sală, mi s-a cerut să-ți trimit o telegramă din partea lui. Suntem nebuni de fericire!" Unde fericirea asta sunt? S-au strâns grămadă lângă parapet și chive și fac semne cu mâna. Dar cui că nu se vede de de deocamdată decât un pâlc de culori. Un pâlc de culori cu o paletă. Ajungem la Ialta! Ajungem. dacă ajungem la Ialta, s-a terminat călătorie. Era așa de plăcut. Nu vreau să ajungem. Ajungem, copilăș. Toate drumurile se termină. Ce-ai spus? <laughs> nu toate, dragă, doică. Unele n-au capăt, nu se termină. Dar nu mor! Dar de ce să mor invidios? E atât de plăcut! Și... Mă simt atât de bine, sunt sănătos, mă bucur că trăiesc, că ești lângă mine, Vișnevski a furisit. Prin aripi. Asta e! Așa mai merge! Nu? Cum faci cu mâna, Constantin Sergeevici? Lui Cehov, acolo, pe cer. Dar nu se vede nimic, nu se distinge nicio siluetă. De unde știi că e el? E acolo. În mulțimea care ne așteaptă, printre prieteni și simpatizanți ești el, tăcut, gânditor, cu un zâmbet fin în colțul gurii. Ajungem, dar mai avem de mers până la țărmă. Așa o scuturătură nu am tras nici în leagăn. Frumoasă, poetică, dar nu știam că Marea îți așa. Astăzi, rolul lui Hamlet, mâine ești figurant, dar și ca figurant, trebuie să fii artist. Ascultă, altceva mai știi să spui decât principiile teatului nostru pe care le cunoaștem foarte bine, nu? Hm? Da, da, da, bine. Atunci spune... Salutei alta, poftim Nu, n-am voie să spun altceva Am avut o abatere, estimate, Pictor Simov Am mărâit la repetiție Și conform eticii noastre Mi s-a dat să repet de 100 de ori Principiile care ne clăuzesc. Oh. Așa că, mă iertați <laughs> Nu există roluri mici Există numai actori mici Astăzi joci rolul lui Hamlet Mâine ești figurant Ajunge, oh, doamne, la arunc în mare E acolo Uite-l! Da, să-l văd și eu! Anton Pavlovici. Anton Pavlovici! Sunt nebuni. De fericire, da. Anton Pavlovici e bolnav și cu siguranță că ne așteaptă acasă, în vila lui. Dar ei îl văd pe țără. Le place să-l vadă acolo. Viu, surâzător. E, dacă le place... Anton Pavlovici! Ajungem! Ajungem, dar cred că n-o să ne oprim niciodată. Înțelegi dumneata? Anton Pavlovici! La cine strigă s vă, ăștia? că nu e nici țipenie? Anton Pavlovici! Repede, repede, Olga Gnipar! Până nu-și dau seama că i-am păcălit și nu încep să ne caute. Mergem la gara. Luăm bilete și începem, cum am zice, călătoria noastră de nuntă. Sunt mulți? Toți, prieteni și rudele, ale mele și ale tale. <rătări> și ce o să ce zică? Ce o să zic? N-am căsătorit și basta. Asta e. Hai, hai mai repede. Mai repede, Hai. Ați ascultat Biografia unei capodopere Anton Pavlovici Cehov, Pescărușul Scenariul radiofonic de Constantin Paraschivescu În distribuție Clodi Bertola, artistă merită, Forii Eterle, artiste merit, Irina Petrescu, Virgil Ogășanu Silviu Stănculescu Cornel Coman Ruxandra Sileteanu Alexandrina Halic Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Titel Constantinescu.